Pas ingeskakel het, wil ek jou net gerust stel en sê, jy is by die rechte plek, jy is hierby red, net radio SA, net radio SA In ons program hierdie tyd, jy is daar, ons oordink Godse woord, en dis my aangenaam om vir jou welkom te sê hier hoop jy kan die dinge wat jy mee bezig was vergeet, want mes is maar die dag doenig met allerhande dinge, wat jou aandag ophuis, en as dit nou moeilik vir jou is om hierdie tyd uit te koop, dan hoop ek jy kan rustig ontspan, bevrechtig so. Jy kan gaan achter oor sêt en jou voet een optel, taak op een stoel of iemand sy skoot sy haare kan losmak as die lange haare het wat vastgemaak is hoop ek jy kan het bykie losmak en rustig wees en ek hoop dat my stem jou ook sy help om rustig rondom Godse woord te kan sit daar oor in nadenke te wees En waar jy ook al is, jy bevind, of het nie in Suid-Afrika is, of enige ander land, jy is baie, baie welkom, en ek gewoon, probeer gewoon ek om so in een paar talen net welkom te sê, of hallo te sê dan, liever, in Russische taal, priveet, dan lees, leer jy ook sommer so een paar verskillende talen se manier van Groot, soos jy enig daar in Rusland kom, dan sê jy maar priviet of Drafuutja. Die Duitse taal, Goedenavond. In die Hebraause taal, Shalom. En in die Griekse taal, Kalimera. En dan somme van verskillende ander mense is dit Goed genoeg om te sê, hallo, hi, hi En as jy hier in Suid-Afrika is, goeie naad Dan het ek ook gevraag vir een paar ander tale En ons sissie daar in die geweste van die Arabische lande Dubai, Tania Aldersleid het vir my hier ook gesê, mens kan in die Franse taal sê bonjour as ek het nou reg uitspreek en ek weet ook hier in Noord so toe, kan die mens sê dumela en dan in die Italiaanse taal ciao, makkelijk nee ek hoop ook dit is reg uitgespreek, want ek eerste keer dat ek met die taal in anraking kom Maar nou ek hoop jy voel nou daarom jy is gegroot, nee, en so klomp die taal, en dat jy rustig kan wees en kan ontspan. Ek wil sommer vertrek hier met een vers in die Bijbelnets, as vers om mee te begin. Paulus skryf Antimotheus in die vierde hoofdstuk by verse 7 en verder sê, maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels. En oefen jou in die godsaligheid. Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut. Maar die godsaligheid is nuttig vir alles. Omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. So as een mens joe oefen in die godsaligheid, dan is dit goed vir die teenwoordige tyd, maar ook vir die toekomende lewe, dit wil sê die hiernaamhals, of dan die eeuwigheid. Dit is een betrouwbare woord, en werd om ten volle aangeneem te word. So ek sal die aanraai, as jy die, die tyd het, As dit vir jou moendlik is, hierdie tyd In die weekse aande Vanaf 7 uur tot 8 uur Rondom Godse woord te sit En dan oefen ons ons in die God Wat beter is as lichamelike oefening Nie dat lichamelike oefening geen nit het nie Want die skrif sê nie dit nie sê, want die lichamelike oefening is tot weinig net, so dit in vergelijking met die godsaligheid, wat met die eeuwigheid te maak het, het, wat hier in die tydelike lewe gebeur, is maar tydelik en dit vergaan en is vergankelijk, en dit kom tot die einde, maar die eeuwigheid het geen einde nie, dit hou aan tot in alle Ewigheid Ek weet die menselike verstand Vind dit baie moeilik My verstand ook Om die begrip Ewigheid te akkomodeer Probeer dank te aan Krijg dit nie recht nie Is moeilik Je kan het maar net in die geloof So aanvaar Dat Ewigheid is tydloos Dit het geen begin En geen einde nie En dit dan te vergelyk met hierdie aardse bestaan van ons wat maar net tydelik is kan een mens kien <totstuk> dit is vir ons voordeeliger om ons te beoefen aan die godzaligheid so staan maar die paar minute af en jy kan dit nog al rustig ook doen Maar as jy wil, kan jy maar Jou woord by jou hou, die bybel of Jou aantekeninge, dit is Maar as jy dit so wil he Ek noem maar net ook vir jou ter inlichting Dat hier die programma Wat ek uitsaai Is ook na die tijd Beskrikbaar, as jy daarna wil luister By ons webwerf Op www.netradiosa.co .za So as jy na die tijd daarna wil luister, dan is jy baie welkom Gaan kyk jy maar op die web Kyk onder potgooi En jy kan rustig na enige program wat jy dan gemis het Kan jy weer daarna luister So ek sê Weer eens baie welkom vir elkeen van jylle wat ingeskakel is waar jy ook al is, hier in die land buiten, buiten land Ek het so vermoede, ek sien al maar net my die naam van my boete Pieter Erasmus daar in Rusland, Saratov, my welkom my boete as jy ingeskakel het. En ek hoop jy kan ook rustig wees, ek weet jy vand dit moeilik om net te sitte niks doen nie, maar mag dit so wees dat jy ook rustig kan sit en luister ons gaan weer nou nou herhaal wat ek vir die keer gesê het, die verskillende onderwerpe wat ek graag wil hanteer, wat een mens oor een tydperk sal moet bekyk, sal na moet luister, anders gaan dit nie helemaal sal sin maak nie as een mens nou sê nou maar een van die programme luister en volgende en uitlaat. Dan mag dit moeilik wees om op te vang Om die verband te zien Tussen die vorige en dan die latere gedeelte So ek vraag maar vir jou As het veel moeilik is om hierdie tyd uit te koop Om dit dan so te doen Tussen tyd Wil ek net hier ietsie gebruik vir my kil Luister ons na Go Tell It on the Mountain Go Tell It on the Mountain Over the hills and everywhere, go, tell it on the mountains, that Jesus Christ is born. go. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell on the mountains That Jesus Christ is born he a cold hot manger Virgin Mary gave him birth He would be our Savior And bring us peace on earth Go tell on the mountains Over the hills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 That Jesus Christ is born Ja, jy is ingeskakel hierby Net Radio SA Net Radio SA En luister jy na Dr. Tini Aydas Ek saai uit van Af Ayrini, Pretoria, Suid-Afrika En ons program hierdie tyd In die avond Tis in 7 uur en 8 uur is dan uh, soms oordenking maandag en op dinsdag en op woensdag is dit Israel van die Bijbel En op donderdag, dis die dag waarop ek dan nou nie uitslaai nie en dan weer vrijdag is dit weer oordenking 7 uur of 19 uur Zuid-Afrikaanse tyd En die selfde so met saaderdag En sondag noem ons dit stem van hoop So, jy kan maar min of meer hierdie tyd uh, inskakel Dan sal jy uh, behalwe, dan op het honderdag uh, sal jy my stem hier hoor En op zaterdag is dit in plaas van 7 uur, 7.30, 19.30, Suid-Afrikaanse tyd Noem net vir jou weer dat alles eindig ten aansien van die kerk En ons bevind ons self nou in die periode van die kerk Alles vir die kerk eindig met die juwelik ceremonie van Jezus Wanneer hy met die bruid, met sy bruid in die juwelik gaan tree Omdat alles in Christus Jezus in vervulling gaan Sal jy sien Paulus praat van die eerste Adam En dan praat hy van die laaste Adam Eerste Adam is die Adam wat ek en jy van weet daar in die tuin van Eden destijds Hy en Eva en die gevolgelik is gesonde val wat daar plaasgevind het en die dood wat na alle mense toe doorgedring het, en dan praat Paulus van Jezus as die laaste Adam. En omdat hy die laaste Adam is, sluit hy alles af in een perfecte toestand met vrede, en met een totale heerskapu, met een koninkryk wat geen einde het nie, Jy sal onthou dat God vir die eerste Adam geset om te heers oor die aarde, dit was veronderstel dat hy dit so moes doen, maar dat hy dier die duivel mislui is en alles verloor het. Maar gelukkig, die laatste Adam, Jezus kan alles weer herstel, hy het dit al in een fase afgehandel met die kruise ging en sy sterwe as die offer wat hy gebring het vir die sonde val, en dan later kom hy om die kerk te hal en dan is daar die hevelik wat plaas vind, die hevelik tussen Jezus en sy brood, en so sal dit dan wees tot in alle eeuwigheid. Nou, ek wil graag daar die soort begrip, Met jou hanteer Die bruid Hoe is een mens Seker daarvan Dat jy deel Sal kan uitmaak Van die bruid van Jezus Christus Het moet Een mens verstaan in die tyd Waarom ons ons jou bevind Soal ons Gaan praat met uh, Met u oor die tekens Van die tyd Tekens van die tyd, wat die Heere ons nie totaal en al in die duister laat, oor al die dinge nie, is daar tekens, tekens van die tyd, en vooral in hierdie omstandighere, van tekens van die tyd, werk die Heere met die son en die maan en die sterre, dit waar aan mense nie kan peter nie. We. U weet maar zo, ons mense, Alles aanvat en verander En afwater en verdraai En soans, soos wat u onthou Hoe Petrus praat van die briewe van Paulus Hy sê waarvan sommige moeilik is om te verstaan En waar sommige mense verdraai Tot hulle eie verderf So daar is maniere en het word gedoen Godse woord word verdraai, net soos wat die duivel dit aan die begin gedoen het, wat so Adam en Eva gaan vraag het, oor wat God gesê het en toe gesê het, maar dit is nie soos God sê nie, julle gaan nie sterwe nie, want God het gesê die dag, sê julle eet van hardieboom, hardie dag gaan jy sterf. Duivel het dit verdraai, en totale verderf. En so gaan dit ook in die tyd waarin ons nou woon. En as een mens die boek openbaring lees, dan sal jy sien dat daar 7 briewe geskrywe is aan 7 gemeentes, die 7 gemeentes in Asie, in klein Asie van destijds. En as een mens nou een prentje zou kon sien van die kaart Van hoe hier die gemeente gemeentes geleen is Dan sal jy sien, dit is ook so in een cirkel Omdat dit die kerk verteenwoordig, die totale kerk periode En dit begin dan met die brief aan die gemeente van Eefese as die eerste van die gemeentes en dan sluit dit af met die 7 brief aan die gemeente van Laodicea. En dan sê die heren vir die gemeente, wat eindelijk die tydperk verteenwoordig waarin ons nou woon, die woord Laodicea beteken menserechte, en dit verteenwoordig Een tydperk van 1925 Tot en met die groot verdrukking Want voor die groot verdrukking gaan begin Gaan die Heere die kerk hier wegneem Na veiligheid toe Net soos wat hy dit gedoen het in die dag van Noach Hy het sy mense eerst daar in die ark laat klim En hulle na veiligheid geneem En toe het hy die wereld verwoest Dis wat ook weer gaan gebeur En ons is nou in hierdie tyd Waar die woord verkracht word En verdraai word En Jezus is nie meer deel van die kerk nie Hy staan buitenkant En hy klop, hy staan buitenkant die kerk en klop En dit sê hy daar in die 20ste vers Kijk, hy staan vir die deur en hy klop As iemand my stem hoor en die deur oopmaakselik ingaan na hom en saam met hom maaltijd hou, en dit is een baie interessante woord wat Jezus daar gebruik, as hy sê ek gaan saam met jou maaltijd hou, want dit is die woord wat ons gebruik vir nachtmaal, die woordkie dypnon. Ek sal saam ingaan, en saam met jou maaltijd hou, en hy met my, nou ons weet die nachtmaal, is die verwijsing na die lichaam van Christus, en jy sal ook onthou, Johannes 6, dat Jezus gesê, is jylle nie my lichaam eet, en my bloed drink net, jylle geen leven, jylle self nie, en is die verwijsing na die woord, want hy is die woord, en, die breek van brood altyd het met te make met sy lichaam wat gebreek word of dan die woord omdat hy self <coughs> verskoontog die woord is en hierdie gemeente is lau hierdie laatste kerk en so sê die heren ook vir hulle sê want jylle sê dat jylle rijk is en het vir rijk geword en het dan niks gebrek nie en jylle weet nie, dit is jylle wat ellendig en maklaanswaardig en arm en blind en naak is nie hy, hy sê vir hy die gemeente, dat jylle koud geword het of, of jylle is nie koud nie, jy is lau, en jylle is lauw en jylle is nie koud en jylle is ook nie warm nie hy sê, was jylle toch mak koud of warm want as jy koud is, dan betekent dit nou dat die woord van God aan jou verkondig kan word Uh, maar omdat jy nou iemand is wat Lau is, nou ek wil het veel verduidelik met Die tuin van Eden Met die twee bome, die een, die boom van die kennis Van die lewe, die die boom van die lewe En die andere en die kennis van goed en kwaad Hy goed en kwaad, die zin is gemeng Die goed en die kwaad, die leen en die waarheid Want jy, as jy 90% waarheid heen en 10% leen, dan blij dit nog altijd te leen. En is vir die rede dat jy in die hoofd moet gaan sweer en sê, jy sal die volle waarheid praat, jy sal die waarheid, die volle waarheid, en niks anders as die waarheid praat nie. Want enige iets wat jy sê, wat nie die waarheid is nie, maak alles wat jy sê leen. En vir die rede, sê die Heer Jezus vir jy die gemeente, Uh, omdat dit hulle nie die meer die waarheid verkondig nie, sê hy sal ek uit my mond uitspeeg. En hoekom hy dit sê is, omdat die kerk veronderstel is om die mond stuk van die heren te wees hier op die aarde, want die duivel is hier in beheer, hy word die god van hierdie wereld genoem, en had hy die oor en die sinne van die mens verblind, en, en hy sê ons nou wat Petrus gesê het, dat hier selfs mense in die kerk is, waar die woord van God verdraai tot hulle eie verderf. En dis maar die periode waarin ons leef, en dat soekome mens so voorzichtig moet te, te werk gaan, dat jy kan seker maak dat jy die waarheid ken. As mens nie die waarheid ken nie, dan sal jy nie die leen kan herken nie. Kymerli is een stad hier so in Zuid-Afrika waar daar baie diamante gedelf word en gemeen word En ooral hee dit maar in die land bekend geword en weet allemaal Kymerli is die diamantstad En nou is daar mense wat door die stad rui, maar as die mens kaap toe rui kan jy door Kymerli rui as baal wat jy nou bloemvond en omruid, en nou sal mense, omdat hulle nie weet van kiemen, en stop hulle nou daar brandstof in te gooi, dan sal hulle nou waarlik waar, vir die petroljogjes, daar vraag of hulle nie diamante kan koop nie, nou om die petroljogjes dit nou weet, nou het hulle jylle voorraad, nagemaakte, onechte, dit was nagemaakte diamante, wat hulle nou aan hierdie zo het mense verkoop tegen groot, groot geld. En die rede hoekom hulle dit verkoop krij, is omdat as een mens nie weet hoe het rechte, echte diamant lyk nie, dan weet jy nie ons, ons nou ook nie hoe een onaai echte een lyk nie. Dit kan ons, ons daar nou nie onderscheid nie. Dit is soos mense wat met geld noot in die bank moet werk moet hulle leer om die echte noot daarmee te werk en so hulle as hulle die, die onechte noot wat vervals is sien, dan kan hulle dit onmiddellik herken so sê ek, as een die, die waarheid ken nie as jy nie bekend is met die waarheid nie en omdat Jesus is die waarheid en hy is die woord hy het gesê, ek is die weg van die waarheid en die lewe en iemand kom na die vader behal wat dier my noem. Nou moet die mens die woord van God, die volle raad van God, moet jy bestudeer en toelaat dat God jy onderrug dier die woord en dit is die tyd wat een mens self moet uitkoop, jy, my, jy self moet die besluit neem om te sê dat ek graag die waarheid wil ken, jy gloe in Godse woord, jy plaas jy geloof in hom, want as jy jou geloof in God, as jy skipper geplaas het, moet jy weet, hier die leven hier op die aarde, is net tydelik. Hoe oud jy ook al word, of jy 100 jaar oud word, of jy 120 gaan word, en of jy meer as 120 gaan word, moet jy weet, is net tydelik. Dat is een eeuwigheid, wat waag. En vir die eeuwigheid moet die mens gereed maak, want as dit nou nie so was nie, dan maak het geen sin dat die mens die woord moet verkondig aan mense nie. Want dan sal dan ons nou gebeur wat moet gebeur, what will be, will be then. Maar dis nie hoe dit werk nie, daarom kan ek hier nou net weer terugvat na Noach jy moes gaan inklim het, jy, as jy het gered wil word destijds, moes jy in die ark gaan klim, dan moes iets van jou kant afgekom het, jy moes gegloe het. Maar nou sê die skrif, en verduidelik dit vir ons, dit was vanuit acht mense, wat dit gegloe het. En nou Jezus sê, hy is by komst, gaan wees wees in die dag van Noach. En hy sê ook, het gaan wees in die dag van Lot, maar dat ek nou eerst nou maar sal staan by Noach in die ark en die feit dat jy daar moest inklim. So dit is een kese wat een mens maak. Jou eie vrye kese. Om aan te zet hier by die oordenking is om samen met die Heere maaltijd te hou, want hy self voed jou. Ek is maar soos die sienkie wat die brooikies en die visies aan na Jesus toe neemt, en dan vermeerder Jezus dit, en hy voet allemaal daarmee, en so is het ons in die bevoorrechte positie, dat hier die woorde wat ek uiterheer, dier die internetradio'se golwe gedra word, ooral oor die wereld, selfs my boete Pieter daar in Saratov kan hoor, ek weet nou nie hoe lang die, periode is tussen wanneer ek een woord spreek en hy dit daar hoor nie, mag dalk sêke so uh, ek ek so raai dalk een halve minuut wees, of miski langer is dit, ek weet nie. Maar nogtans jy kan hoor en amal kan hoor en ons kan mekaar uittuwe en ons kan vir mense hiervan vertel, dit is een belegging daar wat jy bezig is om te maak. Belegging in die eeuwigheid. Om iemand te vertel En jy kan iemand vertel Nou weet ek nou Op die oomblik praat ek Afrikaans En daar is nie baie mense in die wereld Wat Afrikaans oor verstaan nie Daar is maar net ons mense Wat hier uit die land uit is En na ander werelddele is Maar nou raakt het gecompliceerd Omdat allemaal wat daar is trouw met iemand wat, wat nie Afrikaans kan verstaan Soos so'n persoon kan nou nie sy vrou uitnooi Soos Peter, hy kan nou nie vir sy vrou nooi En sy so, kom luister hier na Dr. Tini Eilers Hy is bezig om die woord te verkondig nie, want sy so verstaan nie Afrikaans nie So ons moet op een stadium die taal Een bykie ontwikkel en Sê maar myself herhaal in Engels Minstens En so meer mense bereik Maar op die oomblik Is dit nou van so aard Ek weet nie ees wie na my luister Ek het geen idee nie Ek weet bijvoorbeeld nou van Tania daar in Dubai En ek weet van Pieter In Rusland, Saratov maar van ander lande weet ek net, as ons kyk na die statistieke, dat al die lande skakel in, maar weet nie wie het is nie, weet nie, is dit mense wat Afrikaans praat, of net Afrikaans verstaan, of net uh, Engels verstaan, en hoop dat die persoon omself gaan herhaal in Engels, ek weet nie, want ek het nie, nou nie daar die inlichting nie, so op die oomlik skiet ons nog maar so met al en nog getroffig, wat nou nie die beste gedachte is nie, maar ons doen dit in elk geval so terwille van mense wat Afrikaans verstaan, kan ons daarom die mense wat Afrikaans verstaan, kan ons bereik ooral op die wereld. En jy moet mense hierdie inlichting gee, oor die webadres, hoe mense inskakel, verduidelik het, maar vir al jou vriende, dit kan ook hier in Zuid-Afrika wees, jy ken mense wat honger is na die woord en wat graag sal wil leer, seferlik praat oor die brood van die Heer Jezus en al die verskillende onderwerpe wat daarmee gepaard gaan. Soos wat ek nou al hier gesê het, ons gaan praat oor die tekens van die tye, omdat die Heer werk met tekens, soos die feeste, die verskillende feeste, en al die feeste het nog precies net so in vervulling gegaan in Christus, soos daar die datums van die feeste aangetoond word, en as die vorige vier feeste so precies in vervulling het gegaan het, dan sal die volgende drie ook maar net so in vervulling gaan, en dan moet een mens daarvan kennis neem en weet dat die dag jou nie skielik uh, net sal oorval nie niemand hou daarvan nie ek weet nie van mense wat hou van goede wat jou sielig oorval nie maar ek wil jy herinner dat an God is hier teenwoordig waar sy woord verkondig word is hy teenwoordig en om dit net vir ons te bevestig luister ons na iemand wat het vir ons ting Herinner jy net, wie is jy is hier op die rechte plek tussen 7 en 8 net radio SA en ek is Dr. Tini Eilers wat uitsa hier vanuit Airene, Portoria in Suid-Afrika en ons program oordenking, ons kyk na die woord van die heren, ek is bezig om so soeie inleiding so van a kant af net jou voor te berei op bepaalde onderwerpen wat ek gaan hanteer, sommige sal vreemd wees vir jou en die doel is dat ons sal verstaan wie die bruid van die Heer Jezus is en hoe een mens hier oor zekerheid kan kry dat daar die dag nie vir jou een teleurstelling gaan wees, maar liever een dag om na uit te sien Want as ek die woord van God recht verstaan, dan sien ek Jezus tussen die bruiloftsgaste die wat genooi is, want hy sê ook zalig is die wat uitgenooi word, en dan stap hy tussen hulle, en dan gaan hy by sommige mense staan en sê, maar hoe jy hier ingekom? Hy het die rechte kleren aan hy. Nou mens wil nie in daar die soort van situasie jouself bevind neem mens wil gereed wees jy wil zekerheid hee onzekerheid is een baie slechte gevoel en het een slechte nagevolg ook in die mense lewe maak jou gespanne en so meer so ons probeer om vir jou te onderrug indien jy aangetrokke voel tot hy die bepaalde vibraties wat van die boodskap uitgaan ek het vandag juist studentelig gesê in die klas as een mens die waarheid praat dan sê iemand gewoonlik amen in sommige kerke dit is dan nie in elke kerk al die soort denominaties die gewoonte nie, maar sommige mense het in sommige gemeentes of in geselskap het hulle die manier om te sê Amen en is interessant dat die woord nooit vertaal is nie want ek kom so uit die Hebraaus uit recht door Grieks en ook in Afrikaans in Engels, en Engels en so meer het die woord so onveranderd, onvertaald so gebly en Jezus noem homself ook die Amen En die gemeente juist waarna ek verwijs in die 7e gemeente in die boek openbaring dan stel jy homself voor want in elke van die verskillende briewe stel jy hom als iemand anders voor of in ander soort van een voorstelling van homself die gemeente stel jy homself voor onder andere as die amen en daarom sê ek as een mens in geselskap van kristene, meere kristene is sal men sien dat daar soms hierdie reaksie is waar as jy iets sê iemand sal sê amen byvoorbeeld sê nou maar ook jy publiseer die sociale media en jy sê daar iets dan sal jy soms kry dat mense reageer op daar die boodskap wat jy geplaas het met die woord Amen, want dit is een bevestiging, want die rede hoekom een mens dit doen, is omdat jy die waarheid erken en raak sien in dit wat iemand sê, dit is dan amper soos een echo, dat die mens dan daar reageer en sê Amen. so wanneer ek met jou praat en jy voel daar die resonantie, hier die meetrilling, omdat die, die bybel ook praat van ons geest getuig met iemand sy geest, uh, dat daar sy saam stem, dan is jy baie welkom om weer verder in te skake, later weer te luister, wat ek die onderwerpe gaan hanteer, omdat die Heere vir my, na my mening, die bepaalde inlichting gegeet om dit oor te draan, net soos wat Johannes die doper was, ge, was geroep, en hy het gewet, hy het gewet, hy, hy is die stem van die een wat roep in die woestijn, en hy dit gaan doen, so die Heere, maar met elk een van ons het doel, ons is nie onbeplande mense nie, Mens moet net probeer uitsvind wat het is, en God sê jou nie in die steek laat en in die duister laat, oor wat hy met jou aan gedachte het, nie. Maar hy gaan uit die aard van die zaak verwacht, dat jy dan dit sal doen wat hy aan jou sê, dit wat hy aan jou openbaar, dit moet jy dan dan doen, daarom is daar baie studenten, wat die logische studenten word, omdat hulle van die oordeel is dat die heren hulle geroep het, en nou kom meld hulle aan dan vir opleiding, en, wanneer jy dan die woord van die heren, as die waarheid aanvaar het, en iemand anders is daar oor bezig om te praat, preek, hoe ook al, discussie te laai, verduideliking, lering, en, Jou geest Stem saam Jy kan ons hoor, dis die waarheid Vir jou Dan sê mens Amen En dis altyd Baie bemoedigend wanneer jy met mense praat En elke nou en dan Hoor jy iemand sê Amen Amen, say it again Brother So, jylle wat luister As jy saamstem Kan jy maar sê amen uh, Niemand gaan jou in elk geval Hoor nie behalwe jouself Of iemand wat in jou Tegenwoordigheid sit Talk uh, Wat luister na jou Maar al sê jy dit ook Net in jou gees Jy soef ons dan nie alles hard op te sê nie Saamstem Kan een mens om net jou kop knik en daardoor is daar een uitdrukking van dat jy bevestig die stem saam so as jy saam stem, dan wil ek jou nooi dat jy weer inskakel dat die dit as een gewoonte aankweek om die tyd hierdie tyd uit te koop en saam met my te gesê als ek so dit ook waardeer indien jy terugpraat doelende dat jy met my sal contact maak jy kan het doen hier hierdie gedeelte wat ons hier het hierdie platform van ons kletskamer hier op Facebook of jy kan sommer met my ook per WhatsApp gesels as daar vraag is of bydraas ietsje voorstel wat jy het maak nie rechtig saak nie As daar een twee gesprek en is, is dit vir my baie interessant, is vir my baie lekker Ons gaan ook praat oor die opstanding uit die dood En wat dit alles behelf Soos Paulus dit aan ons word duidelik in 1 Korinties 15 En ook in 1 Thessalonians 4 Vanaf verse 13 en aan Verder Ons opstanding Uit die dood, nee, ons Heer Jezus het gesterwe en hy het opgestaan En Samendom Het daar ander mense uit die dood het opgestaan Wat al kon opgestaan het Tydens sy kruise ging Toen daar die aardbewing daar was En die grafte oopgegaan het Maar hulle kon nie aan mense gaan verskyn nie nie voor Jezus self uit die eerste as die eersteling as die invulling gaan ook van die fees van die eerstelinge voor hy nie opgestaan het nie maar daarna het hy opgestaan en het aan mense gaan verskyn in Jerusalem maar net so gaan ek en jy uit die dood uit opstaan as gelowige mense maar as gaan nie opstaan nie ons gaan die Heere tegemoet in die lig en ons gaan saam met hom wees dan, tot aan alle eeuwigheid. En dan gaan ek ook met u praat oor die werk van God in ons geest en siel en lichaam, maar u sal onthou, jy moet onberispelik bevind word, geest en siel en lichaam, by die wederkomst van die Heere Jezus. So God werk in ons, en daar die werk wat hy in ons begin, Gees en siel en lichaam, sit hy voort, en hy volleindig ook dit, tot op die dag van die Heere Jezus Christus. So, jy kan daar die zekerheid in jou hee, God, sal nie op werk aan jou, behalwe as jy wegdraai neemt. So kom hier, jy is altijd maar een uitnodiging, net soos wat Johannes die Dooper een uitnodiging gehad het, en alle mense het uit die aardvinszaak nou net die reageer nie, alle mense is nie gedoop nie, want allemaal het nie dit geglo nie. Dan moet ons ook kyk na die verband wat daar tussen die mense kromosome en die aminosiere as die bouwstoffe waar uit ons gebouw word, en die Hebrause alfabet wat alles met die cyfer 23 uh, verband hou want daar is 23 letters in die breose alfabet en daar is 23 verskillende soorte waarop waaruit ons opgebouw word en dan is daar 23 paracromosome wat ons geërf het van ons ouwers en interessante dinge om te kan sien hoe al die goed in mekaar steek en met verband Met mekaar verband hou Om vir jou net al hoe meer Sekerheid te gee en vertrouwe te gee In Godse woord Want God Skip Door sy woord En hy herskip Door sy woord Jy kan my aanvaar wat ek nou vir jou sê Terwyl jy bezig is om te luister Skip God En herskip hy Door sy woord Sy woord penetreer jou die skerper is enige tweesnijdende slaard, drink deur tot die scheiding van siel en geest en gewrugte en bar en is een van die gedagtes van die mens. Godse woord is een wonderwoord en wonderwerkend en herskippend, net soos wat God net in die begin het gesê het en als wat hy gesê het, het ontstaan. So herskippie. Dan gaan ons ook bekijk na die wetenskap van साइmatics. Dit nou nog nie vertaal in Afrikaans die woord nie. Eh uh, mens spel dit met 'n C en 'n Y, g s a i m a t i c En dit's ontwikkel deur oorneus en keel, Kils, omdat hy met mense gehoor werk en hy wonderlike goed ontdek van klank, hoe klank werk en hoe dit skippend werk, soos bijvoorbeeld rondom Romeine 10 in verse 5 verder aan waar Paulus verduidelik hoe God in een mens werk, door die woord en die woord wat verkondig word en wat jy moet hoor so dit moet verkondig word, soos wat ek nou praat is dit golwe wat by jou oor uitkom en dis hoe god werk skepend en her skepend werk met plank en 'n onderwerp is moedkaart effect chant of kantleer weet miskien is dit dalk die eerste keer wat jy daarvan hoor ek weet nie Kante behoort nie vir jou helemal om kant te betrap nie die Hebreeuwse bybel het musiek in die oorspronkelike daarom lees die Joodse Rabbi nie die bybel nie maar dit word getchaant as ek die Engelse woord dan kan gebruik of gekant dit is so in een praat Sing style met daar die muzieknote wat deel is van die oorspronklike teks. Nou ons wat nie jode is nie, het nie mooi aanvoeling vir die kant te leren nie Omdat ons het nie oefen. nie As ek nou praat van myself as een voorbeeld So jy geen nie baie andag aan hierdie nooten nie, en in die universiteite wanneer jy Hebreus leer en die Bijbel leer lees en so, en vertaal, dan word daar ook nie daaraan andag gegeen nie, omdat dit nie op ons vlak leen nie, vlak van belangstelling ook nie vir ons inzicht nie. Maar in die Joodse skole, ek het een gaan sit in Jerusalem, by een van hier die Jesuwa's, wat die Joodse school is, waar die studenten leer om te chant of dan te kan te leer, waar die tekst op het, en dan krijg elke student vers of so wat hy moet kan te leer, en dan sit die professor en help recht, as iemand verkeerd is, stop jou daar, en dan help jou recht, So ons mense weet nie eindelijk veel hiervan nie, ons kan maar net lees, ons weet van lees en dis wat ons doen ook met ons Afrikaans en Engels en ander talige uh, vertalings, ons tjaan dit nie, want het gaan nie ees help nie, want jy kan dit nie doen nie, jy kan dit net met die oorspronkelijke tekst doen, maar daar in die oorspronkelijke tekst is daar die musliknote en dit is van toepassing net op die Hebrewse tekst, nie op, op een vertaling, nie kan het vertaal en dan ook nog kan te leer nie so daar is zeker goed wat ongelukkig vir die gewone persoon, die gewone Christen als eh, onbekend is weet nie daarvan nie maar dit is daarmee te doel en ons gaan ook daarna kyk ons gaan kyk So ons nie uitmis nie Ek en jou Wat nou luister So ek oortuig daarvan wil nie Enig iets mis nie, jy wil nie Die geleentheid mis Om deel te wees Van die bruid Van die Heer Jezus nie, nou moet jy net Voor een oomlik luister Dat toe Adam Ewa geseen het Toet hy onmiddellik erken Dat sy van sy DNA is, want dit is precies wat God gedoen het, hy het een stik van sy ribbebeen uitgehaal en daar is jou, jou DNA ook in en die vrou gebou en toe het hy ook vaak gesê kan nou steen juist vrees van my vrees van my gebeente en so dit is precies wat met die laatste Adam sy vrou ook gaan gebeur ons gaan aan hom vormig wees, ons gaan sy tweede helfte wees En dit gaan ons wees tot in alle eeuwigheid. En daar wat tevore, om te dink dat jy die tweede helft kan wees van die skipper. Die skipper van die himmele aarde. In die begin was die woord, die woord was by God, en die woord was God, en die veertiende vers, en die woord het vlees geword. Jy moet dit nooit vergeet, jy moet bekie meriteer daar dat die woord vlees word. Hier die woord wat ek met jou deel, kan vlees word, en dit kan net een vlees, en dit is Jezus'n vlees word. Ek hoop dit maak je opgewonde, dat jy ook verder sal verluister, maar nou, vir hierdie aand, groet ek jou, mag jy een aangename aand heen, mag jy lekker rustig slaap, en uitrust, en mag die vrede van die Heere saam met jou wees, totdat Jezus weerkom. En daarmee groet ek jou. Shalom.